Потім, як став я просити й благати, Щоб нас у дорогу вирядив він, Не відмовив і проводи сам влаштував нам. Дав мені міг із шкури вола Дев'ятилітка, зшитий, З буйними в ньому вітрами, Їм вільні путі заказавши. Сам, бо кроні, його, кермовим над вітрами поставив. Вмів заспокоїти їх чи розбурхати, як побажає. Міг в глибині корабля, просторого, срібним, блискучим мотузом він прив'язав, щоб ні трохи не видуло з нього. Тільки Зефіра послав попутно мені побівати і з кораблями нести нас. Але не судилося цьому збутися з власного всі, бо загинули ми без розсудства. Днями і ночами добу вже дев'яту по морю пливли ми, аж на десяту здаля показався нам берег вітчизни. Вже відрізняли ми й тих, що вогонь поблизу розкладали, але мене із утоми тут сном огорнуло солодким. Сам, бо весь час керував я, щоб швидше додому вернутись, стоварішив вже нікому, я линув до вітрил, не довірив. Тут почали між собою супутники нишком розмову, ніби везує додому і золота, і срібла багато – ніби мені дарував їх Еол, син Гіпота відважний. Інший же й так на сусіда, свого поглядаючи, мовив, «Леле, як люблять усюди, його і шанують всі люди, в кожному місті, у кожній країні, куди б не прийшов він. Строї багато скарбів він коштовних у уздобичу взятих, Вивіз собі, а ми, з ним однакову путь перейшовши, все ж повернутися додому з порожніми мусим руками. От і тепер йому щедрі Еол задля їхньої дружби дав подарунки. Швидше ж погляньмо, що в Міхові цьому, скільки там золота є і срібла зав'язано, скільки. Так він промовив. І інші лихої послухали ради. Міг розв'язали, й вітри усі вирвались миттю на волю. Буря страшенно знялась, і від рідного берега вітром всіх їх, ридаючих в море, відкрите погнало. Тим часом я пробудився і почав, міркувати в душі безневинній, кинутись краще мені з корабля і загинуть в морському вирі, чи стерпіти мовчки і ще між живих залишитись. Стерпів проте і залишився, і на дні корабельному вкрившись, тихо лежав. Принесло нас поривами буйного вітру Знову на острів Еолів і плакали гірко супутці. Вийшли на сушу ми там і водою з джерел запаслися. Наспіх поснідали всі біля суден своїх безтрохидних. Їжею з ними й питтям, вдовольнившись узяв із собою я одного поміжних за окличника і за супутця. І до славетного дому Еола подався. Застали ми за обідом його із дружиною разом та дітьми.